Змучений я, сказав Парубок, відпусти мене і більше не клич. Відпущу тебе, коли остання моя хвилина надійде. Забрав би ти моє серце, парубче, і не віддав. Я тобі віддам твоє серце, тугою, сказав Парубок. Простяг перед собою руки і лишала на долонях гаряче парке і криваве серце. Ще недовго лишилося чекати, любий, сказала ніжна жабуниха. Один тільки день потерпи. «Тільки один день», – мовив утомлено Парубок, – «не витримую я більше». «Тоді ми й шлюб візьмемо», – сказала стара. «Ой, як гратимуть на нашому весіллі музики!» «Гратимуть», – відгукнувся глухо Парубок, – «і всі дружки будуть з нами, і батьки наші. Такого весілля ще не бачили, доки світ світом. «Хочеш того? Все буде з нами», – сказав Парубок, і почав розчинятися, як домовий». Жабуниха ридала, билася долівку білою ад розпущеного сивого волосся головою і трусилася вся. Хлопець дивився на неї широко розплющеними очима і чекав. «Чого ж деш?» – вигукнула стара. Ставай на четвертий бік». Став на четвертий бік, але там нічого їм не з'явилося. Був той куток темний і заповитий павутиною. І висіла в тій павутині одна вже засохла муха. «Хіба нема?» – спитала здивовано Іваниха. «Та ж нема», – відказав хлопець. «Страшно мені», – аж здригнулася стара. «Добре чую, що вона десь близько, але ніяк не впізнаю». «Чого вам її боятися?» – спитав із тремом у голосі хлопець. «Чи ж така лиха вона супроти вас?» Але стара мовчала, може заснула, а може вмерла на якусь годину. Нерушна била й кам'яна. Хлопець сів на лаву і став чекати. Куняв, покльовуючи носом, але стара не обзивалася. Тоді він заснув сидячи, бо надто зморений був, і надто чавка клалася йому на повіки ніч. — То ти спиш, Гультіпака? — почув він гострий голос Галайдихи. — Не така це ніч, щоб спати. Хлопець злякано скочив. Сталося йому, що до вуха вже дотягуються нещадні пальці старої. — Ви були замовкли, — сказав злякано. Замовкла, бо думала, але ні до чого не додумалася. Ось і ніч уже сходить, а в нас найголовніше діло не зроблено. Стояла зовсім близько від нього і хрипко дихала. Рук я вже хлопче не маю, а поки ще ноги трохи служать, навчу тебе гроші собі здобувати. Хиталася серед хати, як мара, а коли затуляла вікно, то просвічувалася. Не проживеш ти з людського подання, сказала тихо. Тяжкий то і гіркий хліб, але люди мають думати, що тільки з того ми живемо. Коли б хтось з нас забагатів і в добрі почав купатися, не минула б такого біда. Зазрість людська, хлопче, без меж, не доживеш ти віку, розбагатівши на чарах. Упаде лихо чи пошесть, кинуть тебе живцем у яму, ще й осиковим кілком проб'ють. Через те кажу тобі, бідний будь. Вона стала біля вікна і задивилася. «Підійди сюди», – сказала. Хлопець підійшов. «Будеш у людей позичати, але тільки трохи, і тільки в тих, хто не знає ліку своїм грошам. Дай сюди горщик із зорею». Він скочив за горщиком. «Відслони покрашку, і пошли промінь он у ту хату. Гострий золотий спис провис між їхньою хатою і тою, на яку вони дивилися». Побачили все, що там було всередині. На печі спала стара баба, а на полу бусатий дядька з жінкою. По лавах порозкладалися діти. Біля вікна стояла велика скриня, і промінь просвітив її. На самому дні глек залисніло в ньому і заблищало. «Срібло?» – вигукнув хлопець. «А вже ж! Візьми одну монету!» «Але не більше!» – сказала жабуниха. «Як це взяти?» «А так, як усе береш?» – засміялася стара. — Тільки швидше, бо зараз світати почне. Він простяг руку і справді торкнувся горщика, схопив монету і раптом почув, як щось упало біля нього. — Ноги мої, ноги! — скрикнула стара. — Що з вашими ногами? — крикнув до неї хлопець. — Те, що з руками. Сохнуть вони. — Ой, як сохнуть. — То, може, я поверну назад цю монету? — злякано спитав він. — Нічого ти вже не повернеш, — зарепіла зубами Іваниха Галайдиха. — Все вдіяне. Це вже вдіяне навіки, але скромний будь. Візьмеш колись дві монети – пропадеш. Заклинись усім на світі, що ніколи не переступиш цього. «Заклинаюся», – вигукнув хлопець, – «хай усе святе поб'є мене навіки, коли переступлю». На ці слова щось здригнулося там, де був схід, наче прорвалася якась гребля, і все почало повільно заливатися світлом. Стара лежала, витягшись на долівці – і обличчя її зовсім почерніла. Ледь-ледь дихала, а на вустах її пухирилася слина. Тоді хлопець відчув жах. Світло розливалося все швидше і нагальніше. Затоплювало землю, наливалося у хату. І він кинувся навколішки, затормосивши стару. «Не вмирайте, баба!» – закричав він майже жіночим голосом. «Бога ради, молю вас і заклинаю. Страшно мені!» Баба закотила очі, і з її грудей вихопився стогін. «Молю вас, бабо, я вже нічого не хочу, вже не хочу бути чарівником, бо не хочу вашої смерті, забуду все, чого ви мене навчили, і ніколи того не зголошу. Чуєте, бабо, я боюся». Небо наливалося світлом і гасило зірки, затулило недогорілий місяць, і синя хиталося над цілим світом. «Що мені робити? Що робить?» – заметався по хаті хлопець. «Бабо, молю вас, очуняйте!» На те почув він тихий, репливий сміх. Спинився з розгону і різко повернувся до жабунихи. Все ще мала закочені очі, світила більмами, а з розтуленого темного рота виривалися спазматичні видихи реготу. «Пізно ти злякався, хлопче», – мовила вона. «Треба було відмовлятися» коли я ще здорова була. Тепер ти вже надто багато знаєш. Ти знаєш, а я вже ні». «Мучите мене, бабо», сказав зимно хлопець. «Одне-одного мучимо. Всі чарівники так умирають. Передають знання своє, а самі його позбуваються. Коли ж усе передадуть, то й прокляття з них знімається. То ви хочете, щоб я взяв собі ваше прокляття? Ти його вже взяв?» З її розтуленого рота посипалося Натужні хлипи, так воно водиться в нас, чарівників. Через це не лякайся і добуд науку до кінця. Хлопець сів на лаву і сперся руками об коліна. Що ж мені робити ще? – спитав. Спати обоє будемо, поклади мене на піл, не бійся. Легка я вже, як хмиз. Він підійшов і без зусиль взяв стару на руки. Йому захотілося розмахнутися і брязкнути нею об підлогу. Але на нього дивилися пильні пронизливі очі, поклав на піл стару і відвернувся. «Ще головного не знаєш, без чого не проживе наш брат», – сказала жабуниха і зітхнула, наче згадала щось болюще. «Щось іще?» – повернувся до неї хлопець. Але вона вже спала, рівно дихала, зносячи висохлі груди і світло, яке облило її в цей момент із вікна зовсім трохи. Посинило її обличчя. Лежала синя і спокійна, і він раптом відчув жаль, витяг руку перед собою, повернув долоною вгору і стиск вказівного пальця. Тоді з вікна через лудку скочив до нього білочубий хлопець із небесно-синіми очима. Зустрілися поглядами, і він відчув, що щось втрачає в цьому світі, щось сокровене і незриме, щось таке, про що раніше не здогадувався, але завжди мав. Хлопець із небесними очима простяг руку і поставив до нього долоню. Йому ж не захотілося віддати того сокровеного прах ще трохи потримати його біля серця. Ще хоч хвилину. Мить, але біла рука вже стисла перед ним пальці, сховавши те, про що він думав. Хлопець із небесними очима засміявся і знов поліз через лудку вікна. Віддай, закричав юний чарівник, чуєш віддай, але йому відповіла луна, наче стояв він у глибокій кам'яній долині, бувши в ній сам, як палець. Ранок блимотів мірядами іскор, по кожна травина й баделина дістала по своїй чарівній краплі і задоволено смоктала її, як цукерок. Запах бузків хвилею плив із горба і горнув малу хатину на призбі якою самотньо замер хлопець. Від села до вигану гнали худобу пастушки, і Курява за ніч настільки зволожніла, що й не димілася. Річка стояла, загорнена густим серпанком, поміж верболозів повз велетенський лохматий полос з блискучою спиною. Хлопець дивився на світ примруженими очима, вдихав вологий пусковий дух, і мимоволі відчував, що саме так дивилася, що ранку на ці краєвиди його стара вчителька. Аж здригнувся, коли почув кроки. «Ти теж до жабунихи?» – спитав чоловік, переступаючи перелаза. «Що ти мені не до знаку? Доброго тобі ранку!» «Доброго ранку!» – відказав, наче луною віддав хлопець. «Не тутешній я, а стара де. Слаба вона, вже із ліжка не встає». Чоловік присвиснув і присів біля нього. «А ти теж за поміччю? Чи родич неїн?» «Родич», – відказав хлопець. «Чогось хотіли? Що ж хотіти, коли слаба? А я думав, що ці чертиці не хворіють». «Чого це чертиці?» – аж перелякався хлопець. «А хіба ні? Дебто простий чоловік знав ті чари. Черти їм нашіптують. Або візьми зілля. Для мене воно все однаке, бур'ян та й годі. А вони ж ні». Це від того, а це від цього. Чоловік говорив із притамованою злістю, а на сам довершив свою мову плюванням. Але прийшли таке до неї, коли припекло, сказав хлопець. Бо припекло. Може, вона тільки прикидається? Підморгнув чоловік. Мати моя, он на стіни лізе, так їй болить. Не прикидається, сказав хлопець. Руки і ноги їй покорчило. Чоловік знов протяжно списнув і зиркнув на хлопця. Отакої. «От Це вже, певне, Божа кара. Коли Божа кара, чортяка не оборонить. Що ж мені робить з моїм нещастям не порадиш? Підіть до Варки морозівни. Варка того не зна, що жабуниха. Варка сама себе відьмою робить, а ця справжня. Ти сам не з їхнього кодла? Моя мати їй сестра у других. Та я не про те, сказав чоловік. Розумно балакаєш, хоч малий. «Може, теж відун?» «Ні», – сказав хлопець, – прийшов провідати тітку. «Шкода!» – знову сплюнув чоловік. «А може, я зайду, спитаюся?» Хлопець нічого не відповів, а чоловік взявся за клямку. «Руки-ноги, кажеш, покорчила?» – перепитав. Хлопець кивнув. «Ну, то трясся і бери!» – махнув рукою чоловік і пішов до перелазу. «А ти чого не тікаєш від селя?» – повернувся від перелазу. «Тікай, бо ще відьматство тобі перекинеться!» Але хлопець знову нічого не відповів, дивився на чоловіка, примруживши очі, аж той стину плечима розвернувся і пропав так само раптово, як з'явився. Тоді хлопець почув, що його кличе стара, хребким, хволим голосом, в якому були прохання та сльози. Він звівся, аж хрупнули йому кістки в колінах.